Baia ratxaldeon Bernadette, ratxaldeon Entzuleak eta bere alaxe gure gaurko mintzaleko abiatuko dugu pobresiari buruz gure gomita korditugu. <totipen> Pobrezia dugula gure gaurkoa ipagaia, pobrezia betidanik, baldin bada ezote dea pobresia azkartzen ari, mereziki krisia egoera huntan. Hori e, zagundea egiazki, dira azken urte hauetako aldaketak eta bilakaerak, pobre gehiago baute denez ezote diriare jendarte sektore ezberdinak unkituak, zer da pobresiarat erogarazten gaituen mekanismoa, Zer erranaitu pobrezia nisaitia, zer bizi dute funtsion pobrezian direnek, zer da gizartearen joka moldea eta gerua nola ikusten dugu badea hortik ateratzeko maneiraik. Hori guzti aipatzeko gurekin ditugu Mainunen Inguruan berazpeio iralug, Garazi Aldetik etorgia, esku esku elkartekoa, Panchika Ibarbur telefonan gurekin izanen da, terbea egiturakoa, Artza imendiburu, eskuali jati hauetako berazko laboratzailea, ekonomia saileko beraz eh, informazioak emaiteko beti prest, eta istantean, gurekin izanen da, Xole luz hau ere, ekonomiako erakaslea dena, eta eh, bereziki, Beraz, ariko dena, or, gaindegia egitura hortan, ari baita lanean eta ikuspegi horoko bat ere, eskolegiari buruz emanen daukuna. Ordean, argatxaldeon deneri, eta gure itzuliabe dezagun zurekin. Pe jo, behar bada, ordean, randut eskuzesku, ez bakarrik esku bihotzeko statuetan ere ari zira, or, egitura horiek, piskabat, bitsez presentatzeko. Бај, беај, беај, до нибање гара сико биотzekо оштатува најс, eta беај, публико, да, поврисиадне публико ори, бисеки, бешкеба, 10. дугу, та, вруби летиш eta esku eskusku zertarako da Bo eskus esku egin du lehen biziko gogo eh, eh, eta bat bon, prekalitatea poliei buruze eta Euskoalari barne kaldean eta prekalitatea nola zen eta uh, horren ondotik ba, ez gogoeta bat, uh, bat, bat ez, eta luze bat egin urte batez eta oraiari girabbeste proietu baten enxotik ezartzen hori izanen da uh, epizori sozialaldetzen den gauza bat eta bon, hortan barne izanen dira, Santrater bon, uh, kominodakakx sozial eta hasizzan uh, sozialak eta Uh, mm -hmm. proietu hori heldu den urtean hasiko da Pantsika Ibarbur, uh, gurekin ere zira, orduan uh, aterbea egitu da bera, biskabat uh, Labuski, presentatzen daukuzu, bai eta ere beste egituretan ere lanien uh, egiten baituzu, ordeon zer uh, den egitu lauri? Beratza aterbea elkartea, uh, dola horrein uh, urte sortu den uh, elkarte bada eta bere uh, aktivitate nagusia aterbe gabeku jendean uh, Hiendekin uh, lan egiten du. Beraz, badu bat ugegen uh, bat historikokin bon, bi zentro, bat hemen bayonan dira hemenan eh, bat uh, gizon uh, entzat eta bertzalde emazte beraz, uh, terbetzen dituen, bertzonak, inserzioen lan edamaiteko gizan. Ta gero bertzalde uh, baita ere, uh, prekaridatea ambian, ambian diren entzat, beraz, segundeko ajerra bayonan. Eio ho bestete servitzu bat a perbitzearen ari dena hor uh, miaritzen etai azkennik pideket den ere um, hautez uh, soziala Tabi tabitzeez uh, egite maiitu ere insersion la naren bitartez ordon ma di atelier akor uh, baionan eta baita ere demandeur d'il uh, diren familiak errezibibittzen dituzte eta urte batez procedura eradamateko bian baita ere chebitpenak uh, uh, e uh, eviite. Bai, mileskair, beraz, xetasun horiek emanik, eh, segituko dugu, ordo, gaindegia, beraz, jole, Mariluz, eh, eta eh, karte hortakoa baita, edo egitura hortakoa baita, gaindegia arduratzen da hemen eskualegian bere oso tasunean, mugaz bialdetan eh, begirada orokor baten ukaitia, bai, ekonomia sozial argluan, zein zertangiren, baita ere, uh, zer nolako aldaketak uh, bizidiren eskualerian, istantian ere, fontsean, xetasunak emaintu hortaz, bai, haintzinazite, jole, bai, bai, zure beha ginen. Eh? Eta, eta hartzai, eh, bon, pixka bat eh, eskolaretik orokorkiago ikusi pobrezia ipatzen baitugu. Pobrezia, erraiten aldea ote pobrezia handitzen ari dela azken urte hauetan. Bai, dudarik abe, eh, intzinatu, <laughs> dudarik abe handitzen ari da, batez ere krisiaren ondorioz, hori eh, ez zinta dudan ezagri. Azken urte hauetan pobresia apaltzen ari zen, baina azken bi urte hauetatik hainitza intzinatu da, eta eta jasko problema duerakatu da, gaur egun ba Frantzia-Mailan jardunaldiak horriburu zantolatua, eta bada jasoin bat horren gaur egun e, populakuntzaren zati handi bat, pobresian bizi baita gaur egun e, diren kritegurioen arabera. Hmm. Gehiago bi urte hauetan da, hori tendentzia hori ikusten? Bai, argiki, argiki, bai. Argikki, argikki, bai. Hori, beraz, uh, bafrantzian eta bain munduan ere... Europan batez ere eta mundu oksidantelan uh, batez ere. E. Garapenean diren egi batez ere, garapenean azkajean direnean hainitz ari da baltzen. Uh -huh. uh, Europa oksidentalean eta estatu batuetan batez ere, polgesia azkajki aintzinatzen ari da. Uh -huh. Xole, beraz, achaleon, gurekin zira, azken anatera zira, beraz, orto... Metaketa, mundiurtatik, ordean, uh, eskualeria hor bilagotik uh, xo eginez, eskualeria nere? Uh, reiten aldugu, pobrezia, azkartzen ari dela, hori neortua eh, da? Neurtia, seiren, eh, maitzak, eh, ola, ah, uh, ordean, zaila ba, da, justu neortua, zerren emaitzak zpaitira hola, aixe ematen. Ordean, badire, uh, ahazoinak handitzeko, e bainan uh, ere nunbait uh, momentuz geldoago egoteko zen justu gure ekonomia ez baita ahont uh, beresia baita, eh, gehiago da tokiko dienden beharrei eta, eta turisten beharrei eh, eta azkenan ez da uh, ainitz lotua esportaketekin eta zainz baita industria eh, azkar badira, eh, industriak, bainan ainitz, ainitz zere ez tira, hor duan... Hori, ipa, besi... ipagaldiaz mintzo zirog. Hori da, ipagaldiaz, eh? ez da okay. mm -hmm. emendatu uh, askarki. Naiz eta ikusten den, uh, ala ere langabituen artian, uh, ala ere emendio bat, eh? Baina, uh, nebozu askarki ez, uh, adibidez, uh, frantzia, edo egualdean, ez eh? egualdean bezain bat eta bezain uh, askarki. Mm -hmm. Uh, Ala ere pobreziari buruz gero aipatuko dugu, menan uh, gure empleguak hemen nahiko, zera, um, lanchari apaleko empleguak dira. Hor yeah? uh, duan uh, gero aipatuko dugu, menan pobreziare aldeurtatik begiratu berda, zen bat xos irabazen den eta zen bat xos gaztatu berden. Ez dira bakarrik langabezean direnak? Ez, hori da. Es esski uh, orduan uh, zuek ere zuen egituretan ikusten batituzu aurtitik urtera uh, publiko ezberdinak urbiltzen eta ikusten duzi pobgezia ahalatzen al, dela, Aldak eta bai ikusten dugu, garapena asteko ikusten dugu, beraz er, beharretan diren diendean kupurua onditzera joetan dela, baina berezik ikusten dena, da gehien bat publiko horretan ze perfil gero er, eta difentagoak ikusten ditugun. Alde batetik ikusten dugu, bai eskal erritik hemen ditugun pertsonak etxipintza eskarxean, landen borraldi mugatu batean ari direnak eta ezin alokailoa pagatuz, Hork, uh, angeru tageiago uh, ikustenetugu be uh, etxekintza uh, rendiltzeko zaitasuna handiak, uh, medio tiki Gero ekonomikoari ekonomikoa erotua dena, ere bai, eh, or, 2000 azortzitik, espagnatik, beraz, gero, eta jende etortzen zaigu emigrazio ekonomiko kari, lanaren eh, esketa bistandena euskal erretik eh, pausatzen edo pausatuna naian ere eh, ikusten etugu ementzat. Eh, eta, beraz, bai, en, ero horokorki, frantzantziar ibiltzen diren, edo ane jantzitzin erantzortan, ibiltzen diren hain bat jende eh, ere, orta ne tri calidad de ad o marginalitasia un txikena utzienda queré en horretan eta seinditzen da funtzionaldaketarik hemen eskolegi barnekaldean ere eh uh, aldaketarik zuko ola izan hemen baina ere tokatzen diren beharrak aierazten dira ezkutzi bitartez eh uh, askalanen bitemategu eta azparneustaritze eta amikus arteko ekokitze kuno intervektive de agening gural bai hortan or, uste de faire le choix hortan un petit o dugula ta batez ere hor miaritzenetik eta edekiba, ekipaita horrote soziala de fian de nationalétique de la sortie sortie organique salarique même diagun chavate intervetzialibus bai hor finaratsitzen bertilela eskalechoa de faire le choix Uh, iztaltzeko gizan, idote soziala eta bat barnekaldean. Gaur egun, um, fragilitateak edo ango zaitasunai erantzunak e, e, emaiteko gizan, batzutan berdetugu be uh, eskainzak proposatua, jen eme, ater betzeko gizan. Naiz eta berdin pertsonak barnekaldekoak izan eta barnekaldean bizai eginik, behaz ber, berdetugu wala, berre datu medioak, Uh, gure irupuntetan, no? bai hona inguru, endaia inguru eta barnekalde inguru, gukazan bezagun um, berdiren medio eman kohak bertan eta tokiko ere erantzunak emaiteko gizan. Peio egalur, eraz, pobresia guri, ala, gizarte osoan edatzen ari dela, eta hemen eskoalegian, barnekaldean ere, onkituak girela, funtsean bestetokieta bezala, hori ere ikusten duzie e uh, bai bai, mais bestetan bezala, uh, bon, beti année cela euh bon petit de Wasserstein nous orain dira pauvreté andirenak uh, dira uh, duela amostorte, misère penchatto quotidien il y bat dira lekuko jendeak, eta badira ere, kanpotik etorriko jendeak, kanpotik herne dut, beste departamenduet bat zuetarik etorriko jendeak, on pazine nortelitik etorrikako jendeak, bon, pentsatu zen bon, denbora goxu hor dela, ez dela hamel zen hotz, eh, apartamendoak eh, merkeago direla, beraz, publiko berri de hori dehorda, bospla sei urte juntan. Eta, beraz, horriek eh, denek eh, problema bereziak sortzen dituzte, eh, eta bon, eh, Esta ki eta nesta kischene oke, behar diren hartu errepostu on baten emaiteko. Eta tokian, tokiko jendiak ere, ostioan egiten uh, bai giluen, uh, bizkat, uh, panxikaikin ere, badira publiko ezberdinak erran nahi du, bon, duela, eh, funtian zukere erran duzu, eh, duela amak urte, unkituak etziren jenak, orai unkituak direla, hori ikusten duzu, eh, urtetik urtera, azkertzen uh, dira? Bai, bai, erran uh, egun, uh, egun, uh, egun uh, ikusi sozitatean hola doan, egun ez du nehurke erraiten ahal, uh, bihar ez niz pobreizanen. Egun, bat dira, egun motetaili besterat uh, jende batzu pobresian edo prikalitatean sartzen direnak. Uh, askida familiako gertatzen, uh, askida bideko herrekontro bat, askida uh, elitasun bat, askida uh, kuplearen uh, kuple baten o bigote baten uh, bereste bat, ben bat jendea sartzen da pobresia batean. Beraz, oh, egun uh, nor nahiini gertatzen ahalda. Mm -hmm. Zuka ipatzen dituzu, e, bizian diren iztripuak pertsonalak, baina badirea beste faktore horoko haguak. Artzai pobreziarat eramaiten duena gizartearen parte horai gero eta hondiago bat. Lehen faktorea da, enplegu falta. Eta hori dik lotua da, enplegurik emplegu ez denean, hor pobrezian sartzen dira kasik automatikoki. Baina zuka ipatzen duzu bon, bazirela. Uh, Dirusari gutxi uh, apalla dituzten pertsonak baina kontonaktuak da ere gastuak uh, ere nintzen mendatu direla azken horta hauetan izan dadin gastu uh, estzrekin uh, edo beste gazarekin lotutako berotzeko uh, gastuak etxe bizitzarekin lotutako gastuakan. Dirusrien ekin uh, ikustean pauugezian neurtzea biska da fak, limitatiboa da, ezta eski ez, da aski, uh, mm -hmm. ez da beste faktore batzuk uh, sartzen dira kontuan. Ogan, enplegu galdezalen le faktorea gaztea izatea da ere beste faktore bat zen gaztea ziren gazte geienek baitutzen em, kalitate kaskarreko enpleguak ep ep mugatukoak e, batzutan denbora partzialekoak ere bai hon gaur egun pobrezia batez ere gaztean kontua da hori jendean eh da. Bon, gero bilbide bat badute gazte horiek ez die beti pogueko ten baina gazte geienak gaur egun e, gaztea initz pobrezia bizia hor enplegu galza eskasa ere hori da faktore arki bat, eh. Gauregun eh, forma du, ez duten gazteak inizieske jaopu eskan dira, formakuntza dutenak normalean hormalean enplegu bat gehiago izaten dute. Pero zona desgeografikoak ere badira, irietan pouge gehiago badira errietan eh, baino, eh, badire, uh, gazte gehiago bizi da hirietan eta gehiago ere bai, orion, pobrezare uh, toki batzuetan uh, konzentratzen Zendazen da. Eta gero bon, gero gertatzen die, bizitako bizitzako istripuak uh, birikote separaketak eta bar, eta horre ikusten daire uh, familia, gura xo familiak adibidez, horre dira populakuntza bereziki unkitu adienak. Mm -hmm. Xole, ordean, eh, men ipatudugu eh, langa bezia, eta prekaritatea ordean, eh, prezeski prekaritatea, zera nahi du prekaritatean izaitia? Bai, ba, prekaritatean izaitia, erran nahi du ez duzula, justuki, enplegu eh, finko bat orduan, erran nahi du izaten alduzula iruilebet iku kontratu bat eta gero langabezian orduan hori da prekaritate bat adibiez. be precheshkin aitaten bait zi nuen bikote bereisketak justu uh, e, eta iparalian uh, egoera berriangarra justu emazieak emazieak uh, nole kan kumulatzen dituzte arazoak eh genaituz adibidez denbora parcialean horiek dira eh Digenik. autuz hori da autuz edo eh, edo alabares eta eh? adibidez erenbat eh? emazten erenbat uh, denbora parcialean da eta gizonen eh, uniko seia eh Bo, hola idei bat emaitzateko mm -hmm. langa ere i need says gituak dira gizonak baino gero eh, prekariitatea aipatzen baiki noen eh? denbora beraz ez eh, fen, denbora eh, mugatuaken eh? beraz enjimen eta de horiek, horiek ere ipar aldean emazteak gehiago e, gizonak baino, eta azkenik lantxariak ere, gana edu lantxariak beraren zat eguneko ogoi gutio unkitzen dute. Gehituz ipar aldean e, emplegu e, zera, eh, ainitz, ainitz direla eh, emplegatuak eh, dezenpoaie, de mm -hmm. eh, irugarren eh, sektorean, eh, zera saltegietan eta olako lanpostuak dira, eta emazteak ere hor dira, eta lantxari eh, ajunt apalenak apale, hor dira, eh, guti gora bera behatzi, oren, eh, behatzi euro orenka irabazten da aproprès chez parlierne mm -hmm. eh, net garbi. Orra, beraz, hor latzen dituzte eta orduan bikotean bizizarilarik bon eh, baina bezketa baten on, ondotik eh, eta eta horra ge dirilarik berdira bujetier eta eta or, orduan hor bai uh, agertzen da pauvresse Uh, artzai, horreino, ekonomia jailan egoiteko, ezotedea ere, denbora berian, horreiten uh, e, ziren pobrezia azkartzen ari zela, uh, estado, fin, uh, uh, iparaldeko, beraz, uh, estado aberatzenetan, uh, eta horietan ere ezotedea denbora berian agertzen uh, aberastasunak ab, ere badirela, eta aberatz uh, gilego edo konzentratuago agertzen ote diria. Bai, hori bon, e, biztan den gauza da, e, e, a, jodan, bada, batez ere bai, azken urtea huetan izan da aberastasunaren banak eta ezberdintasuna, bo, ez da behia eh, azken horretako afera da, e, kapitalaren eta lanaren e, e, irabaziak e, dira dudera iniz, nahi baita, e, kapitalak erekin gehiago irabazten dela e, lanarekin baino. Ogan, kapitala dutenek, hainitza beraztut dira, bon, hori ez da ferra behia. Ez nukeanen hori, uh, bon, pixkat, laburbi uh, zera hartzea da, eh? uh, laburbi bat hartzea da, erratea, bon, uh, o, bi fenomenoiek lotzera. Mm -hmm. eh, Pobresiaren mendapena, e, ben, egiazki, azken urte, hau oh, eta lotuko nukeenik, eta bon, egiazki bada, bon, gero, aberaztasunen uh, banaketan desberintasun bat bada, hori bizan da, eta izaten alda, uh, bide bat hori, uh, hori konpuntzeko, baina bi fenomeno desberdin dira nik usteuta. Gatuz, bat besteain onnotik etorri da edo, beste onnotik agertzen da. Bai, bon, gero bat gero bat gilza desberdinak edena ulertzeko, baina izan da lan postuen prekarizazio ondibat azken urte hauetan, eta hori da kristianen ondorio hori hori ere areagotu da. Eh? Hmm. Eta hori bon, izan da lan munduan desregulazio gerozta handiako bat, eta hori da lehenengo faktorea alere. Eh? Hori da, da beraz argazkia, eh, ikusten duguna, neurtzen aldena, eta zer da funtsian, pobrezian ya, izaitiak, zer ondorio gartzen duen japan txika, zure, zure ingurian ikusten dituzun jendetan, eta zer egan nahi du, prezeski, pobrezian izaitiak. Horokortzi ikusten dena, da, da baka, bakartasun bat bizitzen dutela. Uh, ba remantzozialak, edo xariak, edo familiarekin harremana ah, usua urduak, edo tipiak, edo hauteak uh, mostuak dira uh, edo bertalde nola bizitzen den, ba sistema administrativoak emaiten duen ezagupenen araberan ere eta hor bizti faite uh, chamatzon auhandira ordaniz iduri zan euh uh, mala qui fait française uh, légienne et uh, uh, dio légia dio ba kutchak bakdola ukan el uh, el bit administratif bat ta gutxen elbituri berda gutxen bat uh, zure esquibide sociale arena uh, espaziko ber auch iemand ezagun uh, oro kurxi bainan beneficieur espalienne euh be ustupo en gender le bitte parti mai teco administratifo qui servet uh, sa groupement mai teco euh fait ça son nom via la coefficacia e risa dira lantxari minibo bat eskurratzen dena edo usasun mailako ere e, babesak ez zimira eskatu. Beraz, eko esten dugu zaitasuna dela ezagurten gabeko egoera batean urten e, direla. Beraz, horrek ere ezagurtenaren aldetik e, berduzu estatutu bat, berduzu funtzio bat bizartean Ogère ere, ni sous topo va dire là au quartier alde urtarik. Edo izan atzeritarakan atzeritaraga egune naiz eta uh, l'an uh, la nécessité communication bibliothécaire uh, Francis Chevillac gogourtou go baita azken nous tawitan et ça y est niungo ça goûtait une maiten aldi batetik va dira europako l'an escubidique españa de Bert Saléré chacho Maian oueteko a emme pagaturik ke uh, azken bi urte hatan eraraz eten tzain no la spaitla uh, edoein pertsuna gizon maste bat uh, bare egiteko berbiton e sa gopen minim Uh, on va non la bécide senne uh, mais ça vous peine et gabe la carta shunon dira que da egunez seguna ikusten intu gula vient uh, des battes saute bai uh, aienego era okertzen da haien usasunak okertzen da haien morala oso eh, bizitziko hirugarra sailak um, dira eta bai moralki uh, ekolta be, kartinira uh, beras bai uh, depresioak edo hainbat laguntza ta behar dira egin de horiek pexusten gatzeko eta nola spait ide bat zuen uh, ide kiteko glican Peio, prezeski estudio bat egintzinuten zuek uh, dela, zumeitorte enfin, de u dela guiti, zerra eh? eh, nahiuden pobrezia, eskoleri eh, barneka aldean, ikuta eh, ikurbil eta, bon, fiskabat uh, uh, panxikak erreiten uh, duen idlutik ere egiten dituzeko horrek edo beste gauza batzu ere badira Bai, bon. guk uh, egindugu behako bat, bon, barnekaldeari aldea liburuz, eh? eta uh, soziolog baten uh, liburutik eh, joan gira, eta soziolog hori deitzen da pogam, eta uh, arek uh, jende po pobreak uh, hiru kategorietan ezartzen ditu. Lehen kategorien ezartzen ditu, deitzen dituenak, la pobreate entegre. Eh, horrek zehar nahi du. Eben, eh, jende batzu dira eh, familia pobretan eh, sortuak ekonomikoki eh, pob, familia pobrean eh, sortuak edo kulturalki eh, familil, familia pobrean sortuak eta horien, horiek beren baitan integratua dute, pobre esortuak direla, eta uh, pobre bisiko direla, eta ez dutela, dutela aterabiderik, eta beraz, osoki etxituak dira. Gero, bigarren kotier, kotikateur gori abatean, klasatzen ditu, uh, deitzen ditunak, uh, povrote marginal, povrote marginal horiek zer dira, bon, uh, norbaiti gertatzen zako, bon, uh, bisieko gertakarien gatik, edaten hasten da, Uh, edo drogatzen hasten da, eta beraz horiek marzinalizatzen dira. Eh? Sozietatetik biska bat baztertzen dira. Eta uh, hilu garen kategoria bat uh, agertarazten du, eta uh, uste dut uh, hori den, uh, mementoan uh, horrek dituen argangula hondienak uh, sortzen hori da pobreti diskalifiant. Ernei eh? eta pobrezide pobrezi lakotz osoki uh, diskalifikatuazira, horzea eh? zira eta jende hor, horiek horrik uh, zerdi horrik dira orain arte uh, krisa hainzin bereziki uh, jende horiek bizi normal bat ere baiiten zuten. Eta uh, Gerhta galkari bat izan da. lana galdu dute, uh, edo uh, lana etxipituze, eta uh, alokaari etxipituze, heritasun uh, batukan dute, kanzer batukan dute edo uh, behar uh, kuplea desegin Beraz, holako, gertakaribat eskida egun, beraz, e, pobreti diskalifien tortan sartzeko. Eta, jende e, horiek emeki emeki sosietatetik bastertuak dira eta beren burua ere emeki emeki bastertzen dute, ezen, e, ez dute beren burua osoki inutil senditzen dute. Erne, eta, ni zendako bizini zer egiten dut ez, dut ez dut deus egiten, beraz, e, ara, beren burua inutil senditzen dute eta Beren baitan zuten konfiantza osoki galtzen dute. Osoki galtzen dute. Eta erran nezake, jende horietan badirila hainitz, jadanik fragilak zirenak, eh? familiako historiak ukanik, edo ban, beskabat, fragilak, eta fragil, eta sosieta edo konsumazioan ditzen ten sosieta tehunek, eta gehiago, fragile dutitu, eh, fragil du ahul dutitu, ez zen bizitzeko kriterioak, eh, osoki kanbiatu zezke. eh, eta beraz hori deitzen da egun la nouvelle question sociale, ta hernaibaita, eb엔 jortarat egun nornahi gertakari baten ondotik legatzena da. <coughs> Ag sai auch schon ein Patientin nur hor debater hartzen ari baita hor, <coughs> hor e, gure e, e, gizarte aberatzorietan horietan pobre girota gehiago dela Kategoria hori delakotz hemendatzen hori da agertzen dela? Zaila da kategoria Vai. bat, ba, ez harriki kategoria definizia, bat gona, badie irizpide desberdinak, <coughs> baina bada definizio bat aski ongez, eh, laboro duena dena da, gaur egun pobrea izatea da, gizartean argunta den bizi modutik baztertua izatea. Mm -hmm. Ogon, uh, gero hori neoktzeko ekonomikoki badire kiterioak, gaten eh, da, dibidez uh, batazbesteko soldata edo dirusarien uh, uneko irurugeia baino gutxiago irabaztea, Ogon, hori eurotan uh, da gutxi gora bera bederatzireun uh, Bede ratzion uh -huh. eh, eh, eh, da baxoita mahe euro, usteo Hori baino gutiago ere bazten duenak pobrea bezala zelkatu dira, baino, pobretan ere, bati kategoriak. Depenitzen dukero familiaan duen edo ez, edo... Hori, hori, hori, badak irizpide bat, hori da, bataz besteko. edo Uh, diru saheren euniko irurugu irabaztea, baina orokorkiago da gehiago pribazio kontu bat. Eh, hor, pertsona bat asten pribatzen edo berotzeko, ez delari gehiago berotzen, edo osasunea ez delari gehiago medikura joaten, ez delako daindu izanen, edo, edo e, janariaren, janariaren zaterea ez duelari gehiago aragirik edo ajainik, edo fruiturik erosten kario egia direlako, morgonen kontsidatzen alda, porrezian uh, sartzen girela. Mhm. Mm Xore, sure, bai kategoria hori buruza? Baita eta beraz gehitzeko zer erraten dugu enpleguri gabeak, baina justu eta hori gertatu da larrogo eta amargarren amarka datik goiti, beh, ikusten da langileak ere, langile pobreak, eta hori aski kategoria berria dela justuki, haipatzen baikinuen prekaritatea. Olako enpleguen, zera, biderkatziaikin edo emendaketarekin, emenda gerotak gehiago badadiendia baduena joiten dena lanerat, baina ez duena aski irabazten justuki eh, hartzaiekertan zuen bezala, eta orduan ebe pribatzen dena, ezin du bi, bizi eh, duinki, beraz horiek ere, eh, pobreak eh, hmm. dira. Eta, bat dira, jende horretan, bon, batzu geldu dira bihotzeko ustatua bezarako egituretat, edo beste batzuetarat, eh, espeita bakarra, eta bat beste batzu, behar bada, menturatzen ez direnak. Orden. Ia, baduzue olako kontakturik edo badakizue badela olakorik ere, zuen inguruan peho? Aba bai, ole, bai, bon, hartzeiger den zuen eh, deko wan bon, badela eh, le seuil est à azpitik silen eh, eta beraz pobreek bezala besala ekarkia silata bizten da bezuk erandu zen ezela, bon eh, heina gesila bereninen gut eh, ikusten dugu eh, biotze kostaturat eh, ustatu talde direnen direnak eh, badira bon compassioné eh, et retraitak o xoki kipek dituztenak Mm -hmm. eh Bye. eh poligono dak chiffre huitasmano bueno, a palaudira eh. yeah. eh, ba, ikusten ditugu erretreta batzu 500 erospetik eh. eh, eta badira enbaldituak ebanira eh, eta jende gazteak, eh, konpasionei eh eh alokazioa, fin, alokazioan handikapetatuenak, bon, hiek ere 700 azumat erodute bakarrik ilabetean. Eh, badira gasteak 25 eh, urte ezpetik ez da konpasionei erresaren drecholik, eh. bon, eh, horiek egun guzti ikusten ditugu ta batzuk ez dute, wai, eta wai, kalkulak egiten dira alde batetik heldu den sosa eta bestetik apartamendu eta bestekak gastu batzu, ben, batzuk ben, ek, ez dute kasik deuse Deuze, jatekoaren erostekore, eh? eta eh, despendiak gain dira, handi dira, horiek ere, eh? badira, gertatzen dira, deuze gabe direnak eh, jateko. Eta badira ere, bon, eta partikulazki, bon, eskualegi barnik aldean, eh? jendenek elgarrezagutzen dugu. Eh? Eta badira osuki behar orduetan direnak, eta ez direnak menturatzen, bihotzeko ostetu edo dragiteat, ezen ahalge direlako ezen, bizten da, ainiz jenden nako, uh, jatekoaren txika jitea da, uh, umiliazune izi garria. Mm -hmm. eh? Joan jende batzuk ertentzuten, mutiko azte batek ertentzuen, eta bere eta bere abaren nako, ben, uh, ara, ez nuen, seku lan uste, join behera jautsiko ginela, eta jola mm -hmm. dira. Beraz, e, umila esene hori, delakotz hainitz ez dira menturatzen jeitea, dezen herrien eintzinen ez baitutzen nahi erakutsi bon heiek ere e, nekeziarat leheratuak direla. Mm -hmm. Preseski besteen begira da hori ere gauza, gauza importantea da eta kondoan hartu behar dena pantxikaz zure ustez, EAC ze zer da gizarteearen eta jenden joka moldea ikus moldea funttzean puziaren atzzinan ez bat duzu ezagutzen horiek urxi ikusten dena da uh, publiko hori edo prekaridadu edo pobrezia baina badakiko orain gerota gende zabalagoak unkituak izaiten ilgirela hortan or hor da nolazpait ere beldur bat xortzen du uh, beldur bat xortzen du beldur horren gebelian ez ezagun bat uh, ere bada behaz nombait ere edo uh, eh, uh, bat hartu nahi edo alabazta jeta bat erakutsi nahian bainan Uh, e au dial débat ici mais n'anesseudi pas uh, car est coûté dans la fight les uh, n'e calderas pausatzen ditu hurbildu uh, nagian edo lehtun nagian ordan nulla aztinon gizarkia denetarik bada hein eh, chez da, d'ave discuter avec le bardola sortu bahian et bat ezagupen bat verdà verdire uh, la publico quelle car et ça goûterassi uh, nulla fight uh, ala verdire la cartachon edo shortiko do gutienez begira dal da ziko edo eskubat za luza ziko edo ala isandadinola ko sharibat uh, inguruan baina hori uh, lan batekin sortzen da hori uh, landuz egiten da espalima da no laspait uh, ezta daidalik edo uh, kontaktarit egitena maleruski uh, fit uh, uh, beldukaritina ofuntasuna uh, uh, hartzen da publiko horren landin Bai, ordeon, pio, uh, ori, kauza uh, importantea, funtzean lanien aiziztelaik, uh, ez tizte bakarrikari jenarene maitean, bada, lan bat ere inguruan egiten dena, uh, hala, jenden sustengatzeko. Bai, hori da, bon. No, like, uh, uh, uh, bon, jendea norbait eldu deralik jatekoaren galdegit erat, hor hartzen gira, bon, jende horiek, badituzte beraz, eh, ekonomia mailean, eh, behar hor duak, ba inan, uh, panxikak erreten zuena dela, da ere, uh, lelien sozial, eta hmm. jende horiek problema badituzte lakotz, emeki-emeki berezten dira sozietatetik eta zituzten harremanak emeki-emeki uh, ahulduz joeten dira, batzuk uh, ez dute gehiago hartu emanik uh, familiarekin, ez dute hartu emanik ausuarekin, eta uh, beraz ba bakartasun hori bada. Eta jende bat heldu deralik galditza baten egitera, uh, edo laguntza baten seka, sendira horren gibilean, bat dela gauzabat importanta jende horrek nahi du uh, norbait uh, behatzeko eh, lekut, baditu ditu gauza batzu erraiteko, ez ditu denak erraiten, baina badu solastatzeko emeia. Eta heldu delarik bihotzeko estatuetelat, edo beste egitura batzotelat, eh, kukulutze gorri edo sokorri katuetelat, heldu da ere, delako, uh, hartu eman, bestekilako hartu eman hon, horren seka heldu da. Mm -hmm. Eta jende bat ez da bakarrik, e, ogiz bizi, bizi da ere, bestek ilan dituen hartu emanetaz. Eta bere buruaren e, dako gizartako estimoa badu, bestek nola soe egiten dako ten, eta araberako estimoa badu. Eta pantxikari galite giten zinuen, bon, e, bazterrit jendek nola ikusten duten pobrea egun, Azkenik bada libulu bat ateia, purkoa zontil pobr, eta libulu hori li idatzi duenak erreiten du bat dela un rasism antipobre. Eh? E, eta pobren kontrako arrasekeria bat ari da montatzen, hain erraiten dute, bo, hori herrestaduk, bo, beek ikusi ez duk e, e, e, langilea aferraduk, edo edo dik, edo jau edo hua. Bon. Hala ere, mora berean, bada, bada ere, sustengu bat sustengu edo elkartasun bat adierazia dena hor, eta bai elkartainitzari baitira lanian, eta eta neoktzen da horire. Bai, na hori gana hidut, hain iziendek eh, pobrearen gain emaiten eh, dituzte eh, arrazoen guziak. Mm -hmm. Eta ikusi gabe, bon, jendea pobreziarat legatzen malimada edo ez dela beti bere falta. Badila, gauza batzuk eta bizian kontrolatzen ahal ez direnak, ez dira jautu guziak kontrolatzen. Eta beraz, e, uste dut, poberen kontrako argazekeri hori e, emendatzen ari dela, hainitzek e, ezbaidakite e, gauzak nola pasatzen diren. Eta behar litakela, pixka bat, humiltasunez behatu egungo realitatea. Mm -hmm. Pakotxarri bariari gertatzen ahal zako zedo, familian gertatzen ahal dela kotz. Mm -hmm. Artzai, bada ere podere publikoek e, egiten dutena e, olako arazo, egizarteko arazo nagusiari buruz. E, ne da, hor, ia pobre er buruz, edo beharretan direner buruz, gizarteak podere publikoen aldetik eta ekartzen duena, mendatzen ari den, edo, edo jipitzen ari den, edo nola... Frantzia mailan, mintzatzen magira, zeren, bon, ero, erri alde bako izan den laguntzak desbeginak baitia Frantzian, Europako er, erri aldeetan, bon, diru geien er, ematen duen erri bat da, eh, pobezian dien pertsonak laguntzeko, badia, dispositibo desbeginak, e, eta horoko gean erraten alda, Frantzian... Suedian, Dinamarkan, Austrian, egoera obea dela beste herri aldeekin konparatuzu. Mm -hmm. eh? Horrek ez dueran nahi denoa eh, Ongidua, dena eh? ongiduanik. Mm -hmm. eh, eta eh, diru laguntza guntzaoiek eh, ongi banatuat direnik, zeren eh, dispositibo gehienek erakutsiute zutela sakoniko eh, ego, egoera konpontzen, pobreen maila, aski, handia, mantentzen maita demorantzea. Mm -hmm. Eta eh, asken ikeman macht janeman zen uh, di, afen, uh, Dispositiboa edo uh, neugia izan zen eja famaturi eh uh, bon eta e, biziki zela neurtzea yan e, eman dituen fruituak yan e, e, positiboa izan den edo negatiboa izan den uh, e, krisiak ordena dena barriatu du eta ez da uh, bon eta krisiak ingo dio e, neugirik momentu hontan bon hmm. Orokorki egaten aldena, da, bon, diru laguntza initz dira, berba ez dire eh, ongi erabiliak hori argi da, eta eh, gero beste gagoza bat eta ere, ezin dela horako eh, pobrezia aipatzen ari gira, da fenomeno aski komplexu bat, eh, ez da bakarrik diru arikin neortzen den mm -hmm. gauza bat, eta hor falta da, eh, enola, enola baite jateko, eh, tratamendu global bat. E, e, diru aldetik lagundu behar diek e, behar pertsonak, baina batez ere formakuntza da behar behar, ezkoen, behar ezkoa den gauza bat. Eta e, lagundu behar diek pertson horiek e, lan bat bilatzeko ibilbide bat e, eskeni behar mm. Eta hori ikusten da batez ere iparaldeko egietan nun eskaintzen zaien e, gara laguntzak, e, familia e, susten gatzeko laguntzak, adibidez, aurrentzat, aurrezein degienta hau zengeten degiak doinik ematen dien pertsanabatzuntzat, eta hor emaitza bizikionak alortzen ari. Mm. Tratamento ekonomikoat, mm. behin hon berda, Glo etxapetamendu global bat. Bai, bai, Peio? Bai, neneuk egin, e, anizaldiz eta e, gizun politikoek eta aipatzen dute e, Alemania, iziagirun e, saateatzen dela beren erdaiak indegun, Alemanian badira jende batzuk lan egiten dutenak eta horreneko bost eurozpetik dira. E, Alemania ez ez dut aipatu. E, ah. e, <laughs> Austria bai, baina Alemania bi egoera okeran da, ziren e, Alemanian ez da soldata minimorik, eta badie langile pobrea iniz e. ah, e. baina. Mm ha, -hmm. ha, E -e -e -e dinamar ekonomikoki Dinamarca dina da, dibidezko ah, e, kasurtana Europa na helde honenabai. Hala, ekonomikoki ongi bitzia ez tu erranai beraz gizartean solidaritate, eh, poporrek gutxi dela. Maip. Hena, eh, po poduriko publikoa gaipatzen beginen, behar da, erran, eh, bon, diru zama handi bat etortzen zela orainerte, europatik. Eh? Eh, Europan, bazen Jacques-Lor Dolorek, eh, mila behatzion -be telaten eta zazpian ez ariazina, P.O.A. deditzen zen plan bat, program european edo pludemini, eta, beraz, eh, urte guziz, eh, Europa guzian, emezortzi eh, milion jendek baliatzen dute laguntza hori. Eta, bon, denetarat, eh, Frantziak, pasuen, dilu zahama bat importanta, eta aurten aipatzen dute, e, dilu zahama horren hirutaik bat kenduko dutela, mm. e, Europa mailean. E, eta zuk errandu zuen, austri eta e, badira bosbasei herri hor, osoki laguntza horien kontradinenak, eta beraz, hori egizi herriko egiten dute, delako laguntza horren tipitzeko, beraz, e, e, unen, bo, hi, eta hirutaik batez apaltzen balimata laguntza hori, horiek erren ahi du, Men, problema hondiak e, izanen dilela hori ondoko urtetan. E, joan den hastean edo aintzinokon hartu beharazuten erabakia e, baxelen, baina e, pusatua dute, baina e, iriskatzen du, e, beraz laguntza hori, Europako laguntza hori, kipituko dela. <hazitzen> Shore, eskualerian berian orbilako so eginez eta hor e, ikusten da, Proseski, hemen edo heresa, edo laguntza onkitzen duten jendeak eta mendatzen ari dela, edo zailada, hori ere ikustia? Ba, zailada, azteko nik ez ditut uh, maitzak atxeman, ez dakit berbada kafek ematen ditu laguntza horiek, eh, laguntza behi behinan, zifri horiek mendik ez ditut uh, eskura du, jodan ez dakit, bertzi, azteko ez dut atxeman mediori eskuratzeko. <coughs> bakariko berharba aipatu ez duguna Fena, ipatu dugu baina uh, zera hastiana aipatzen baiitz nuen uh, zaharren uh, zaharrek ere uh, zera dir gutxi izatzen zutela eta jakin berhar da ipargaldian preseski Uh, inu, niun baino zahar uh, geien badugula uh, initz hartu dela populazioa eta segituko duela eta hor uh, agertuko direla, oinu problema uh, oinu gehiago eta isolamendua ipatzen baitzen, batztan zutan dugu ere, justuki zahrak uh, adibidez beren etxetan eta bizi direnak, uh, nahiko izolatuak izaten aldirela ere aurrak uh, or, edo duanak balima dira eta hola, eta horiek uh, ez dugu sobra oiken behirik eta ez dakigu bizi den baan bakagiik e, bere etxea behar baatu dute ba e, gutxi gutxi gutxi irabatzen dute ordon etxea berotzeko eta eta konpongetak eta egiteko ez duugu eken, eken begirik e, eta horiek ez dire joaiten justtuki elkarteetarat el eta lotaz orduan mm -hmm. hor neustez bada arazo bat eta handituko den arazo bat. Horrik gizarte aldaketak ere ekartzen dituelak orako ondorioak lehenago gehiago familian horbilago biltzi baitziren, bela honaldi ezberdinak, orai, e, ala, separaketa horrek ere kartzen du, e, bakartasuna edo isolamendu gehiago ere bereziki e, jende xarretan, peio. Bai, hori egazen da, bon, eh, betidanik eh, eh, likutu dira, jementik eta eh, jendeak eh, denboran argentinarat, edo sudameriketarat, edo ameriketat, eta bon, behinan, horai, eh, behinan jalaike, bazen eh, familian, familianen inguruan, bazen struktura bat, eta familiakoek elgar laguntzen zuten. Eta orai gertatzen da, hain nitz uh, hau familietarik joan badira batzu Parisen beste batzu Estrasburgen, beste batzu ezta genuen, eren eta anitz jende, anitz jahar, bakarrik uh, bizi dira. Eta joan den egunean uh, gertatu da uh, gure donin beren garazin, eh, emazte bat uh, eskolegien sortua, Parixen egina zuen bere bizia, eta eh hilutano urteetan hilda bakarrik bizitzen eta hilda eta 200en murean no e, of, eta hili hilda hila kezatzen dire lekuan ofine eh e, etzakit etzen neure jabetan Ez zen horre jabet mm -hmm. zen, ez zen haur bat zuek ilan samortia zen, eta e, ara, behaz, bizpe, e, e, haren gozputza, egon da, han, hostegian egon da gozputza, eta bizparioen egunen buruko, lekutu da, uste dut e, seme bat e, jabetu den, baina nara, erteko da, hemen ere orai, badira, jende batzu, osoki bakarrik bizi direnak, eta bakarrik hiltzen direnak ere. Mm -hmm. Beste gauza bat, e, egu berri urtatz jasoin huntan, familiaen hitzen zat, prezeski bada, alaitzeko eh, parada, baina behar bada, be, ala, eh, nekezian diren jenden zat, ez tira momentu egokiak pentsika zeiduritzen zauzu zure? E, ez zira, goxuak ez gogorrak, momentu gogorraka, be, ez, be, bakultxaren hau ere pumpa bat egiten baitunk, Hortzapenak, urkundu edo hautsiden fablea baten hortzapena da, edo urkundu diren aheman baten hortzapenak, bon horren inguruan hainit uh, uh, bai mugitzen da. Beraz, horren kari, badakigu, me, babestu edo bait bete berden uh, garrai bat dela, ogduana bayunan hemen anturatzen da eman ezagun euh, euh, abendorengo 24 egarditana tard du soir gauekomainak edini eta emailu shekin eta ahiera eguna ere poen noal partage, katsi, egu berriori, eta pozko zurekin le noel du partage particacipe egoberri odi sant angeche place femme de tienda eta oh hala komunitatua da aterbe gabedu bagaje ketu neidrein personnel boucherie uh, Eta hor eguberri egiten da, inguratu dik, elgarretin, apailu pixkat obetu bat ekin. Opari uh, simboliko bat ere bada, bada berezikti, helkar uh, gune bat uh, proposatua eguberri uh, tari. Mm. Beraz, hola xaiatzen da, ben, betetzen, bai, uh, nemento hori betetzen, usu bai nemento afektibo uh, gogor bat baita uh, denentzat. Ala badira, alako momentuak behar bada ez direnak, alako bestagiruan ere bizitzen hor jende bereziki beharretan diren jende bat zoenganik. Ez egit hori buruz behar bada zerbait erraiteko peio bat duzu egiten duzik zerbait berezirik egu berringurian edo? Ez ez, pernik aldean ez da duz berezirik egiten, bat egiten gauzaderrak egiten duzte lor baionan eta angelun eta anek aldean ez. Gédoaribégi, là. Alors, j'y suis là, il n'y Bon, bye eta gauza hori eta pobrezia eta beharretan izaitiak gauza kompleksua dela agazoin hainitzek ekartzen baitu hortarat eta hortik ateratzeko ere behar dira gauza bat baino gehiago ez da soluziurik bainan e, gerua nola ikusten duzu Prezeski, e, giren egoera hortan gero eta gehiago sartzen ari dira e, izanen da horaino pobrezia gehiago edo ez, edo zer, zer egin behar ditaike nola ikusten duzu eta olako egoeratik gater zego. Pour resietika ta hetzekoen bidea da lanpostu finko bat edo e, edo luzas lanean izatea. Lan baldintzak ez diren e, sortzen ez diren bitartean hori zaile izanen da, hori bistan da. Hogan e, gaur egun perspektiba ekonomikoa keste bat ere onak eta enpresek eta e, eta baino gutio erakunde publikoak ez ditusten prekuberia sortzeko hasmorik orokorrean. Ordain E, enplegu baldintzak hobetzen ez diren bitartean poreziatik ateratzea bizik izaila izanen da populakuntzaren esati handi batentzat mm -hmm. e, zentzortan ez da baiko ja izateko jasoen handirik. Bai, jule? Bai, ez, ez, segituko dut nik piskat negat, mm -hmm. alde negatibotik, mm -hmm. ban, bon, gero. Mm -hmm. Baina, etorkizun e, bon, piskat epe ertaen batiat ere, euh, e, e, arribatuko dira ere diende zaharrak, erretretat, erretretarat e, e, arribatuko den jendea izanen da ere e, langabezia eta prekalitatea ezagutu duen diendea. Jana edu, beren erretretat tipiagoa izanen dutela. Mm -hmm eta diakinez, e, be hasteko kostuek segitzen dutela gora, betita gorago, go, hori badalde batetik, eta bertzaldetik ere badugu bertze ien bat, eh cela lanpostua duena lanpostu finkoa bainan hemen e, dirua gaindu lanpostuak lamp, edo lantxariak eskia palak dira eta horiek egun guzti jonber balima dira kostarat eta lan egitera horbait dira inplikuak e, aldi hortatik badituzte kostoa geroztandiagoak autofreshak eta eta momentuz garaioak astiko ez dire eh, publiko garaio publikoa garatzeko ez gara hortan hor hortan orduan hor ere uh, Neuts de tes dende dende bate uh, no, no, uh, ikusten dut nik uh, mm -hmm. du den uh, markeditako de Bai uh, pillo nola ikusten duzu girua bentuan nik ikusten eta uh, hemen eskolegian txantza uh, bat uh, badugu uh, bon uh, bada jenden arteko bizi bat eh? bada une vie sociale on no? bain den théorique bada e vie hori bada bizi hori bada eta beraz elkartasuna kartasuno sendida eta ikusten dut barne kaldean, e, bai esokori katolikoan edo kulutze gorrian edo bihotzeko statuetan, haniz jende mobilizatzen da zerbait egin nahiz, haniz eh? bolondrez bada, beraz hori gauza hona. Bigaren gauza jendek e, gogotik emaiten dute, e, bilketak badire lalik, eta bilketak, edo e, gogotik emaiten ituzte, e, eta erosten dituzten gauza batzu, merkatu eta erosten ituzten gauza batzu, e, edo eta bestitzekoak, edo horiek dena, horiek gauza gauza hona da bainan. Eh, er, somaital diz, jen prekaritatea diren jendek errizebitzen erribitzebitzen dintuz telari kola eman gauza horiek, lo, lotura berezibat sortzen da, eh, hartu eman berezibat sortzen da, eh, erantzaharra da, eh, eta eh, emaiten dute em, betidanik, eh, eh, eh, emaiten duen eskua hartzen duna baino gorago da, eh. Ernai beita, euh, em, eh, eman kontent da jendea emaiteaz. Bainan, erresibitzen duen jendea sumitadis ahal geda, eta hor eh gisomatek eh zuen, eh le, le don non rendu, rendu rend encore inférieur celui qu'il acceptait, surtout quand il est sans esprit de retour. Eta egun egunbe erme har da lan miresgarria egiten dutela Frantzia mailean anitz elkartek, anitz elkarte horiek laguntza ekartzen dute jena ba, janariaren emaiteko edo beste gauza bat uh, muntatzeko. Ba inan, uh, egun eren ditake, uh, politikoak uh, konten dira lan hori beste batzuk egiten dutelako kotz. Egen nahi baita, bon, ara, badira hor, uh, beren uh, demura maiten dutenak, beren dirua maiten dutenak, eta Horren uh, itzalean egoiten da, horren egibilean egoiten da gobernamendua. Mm -hmm. eh? Eta beraz, hori da bizkaba zenagarri. Eh? Eta uh, behar lituko gobernamendua, behar, lituzk, behar lituzkete hasi, uh, behar lituzkete edabaki jatzu hartu, hartu nah, biziki gogorragoak akonpa bon, lanaren partekatzeko katzeko edo rebeinuen parte joan den, jodela uh, bispo edo egun, franzen terretan bazen eta uh, medikoetaz uh, e, eta eman kizun bat. Eta hor, gaipatzen zuten, konpazene, uh, radiografiak egiten duten jende, ekzomat irabazten duten mm -hmm. karkulak egin ditut. Ben, joan den urtean, uh, departamendu, gure departamenduan, emanik uh, izan dira, uh, jiru hon eta jiru hon eta jiru hon eta mila uh, apairu apailu bako txagoztan zen da nun baitan, bi euro. Eh? Gosta saria da bi euro. Eh? Eben, garkulak egiten mali maditu dituzu Eben, hiru onta uh, hiru onta mila horien gosta saria da radiografian lan egiten duten lau medikuren urteko saria. Egoztan mm -hmm. zu, behaz, horba da, izi gerriko diru uh, errepartizione bat uh, berriz ikusteko. Eta okay. hori ez dugu guk hartzenal deliberuak, horiek dira denak politiko deliberuatzu. Bai, Pantxika, zure aldetik, nola ikusten duzu gerua? Uh, nola ikusten no, da, bitpuntutan ikusten duz alde batetik, uh, be nora bide politikoak nun baitez uh, ere berko duela argiki, uh, bede auge egin, be, uh, bede sistemak nun baitez bazterketa uh, sortzen duela. Basta kita larian, gero taum diaguan, senta dira familiak, gien pertsona bak artiarak, ez bakarrik nun balt urtez urtez karritan ebilidiren gendarmainan bat ez ere oren bezketa bat edo tse bat uh, alokailua erpazatu uh, tzerakuan, Be, tean, uh, ya, e iskalada bateanulterazira giizartado uh, ed mu politikoa beharko duri iki hartu eta urrat politikoak ere uh, uh, riagoak hartu bai bazter eta horre or aurri egiteko erran nahi du soziala loain harttu be dira jende uh, batzuk uh, benetako laguntza xakonarekin demoraba batu utilza berda da ere aterbetziari buruz eta etxegintzari buruz uxat uh, uh, azkarrak hartu. Garo egun euskal egen orten bizikiun pitu abait gira. Etxegintza dira, alokailoa biziki eta orain bazterketa berri bat edo azkarra gobat egin sortzen du. Eta orten guk euskal egan mailan bizikiukoak ungituak irabeaz. Hor badira uxat uh, uh, uh, politikoak uh, hartu beharrean. Bara mementu ere pentsatzen dut uh, gizarteak um, badu be, beti bere uh, barri indaja. Beti jendeak hori uh, esker engaiatuz, uh, lortzen baitu, uh, ala, bergire xare, elkartasuneko xareak sortzen. Denetan elkarteak uh, militant, egisen uh, emazteak inpikatzen uh, bai gira, bai dira hortan, nolazpait, albesein bat, uh, ala, xare elkartasuneko xare baten sorteko uh, gizan. Eraz, hala, uh, alde batetik uh, ez dizki positiboa mainan urratxo politiko beharrean, eta bertzalde uh, gizarte mailan jendea empikatu beharrean ere bai. Horrean, gizarteak eta podere publikoak eman behar lituzken, eta puntu horier buruz, bon, haipatu dugu, eh, ba, eta errandu zu funtsian arzai, kresia ekonomikoa gatik eh, zailak izan endirela, erantzunen HMT-a, Krisia delata errepartizio zailaan aberastaunen errepartizioaren aldetik eta badea e, zerbait mugitzen ari denik, edo ez ez ezzotedia krisia horrek funtzian akuilatzen errepartizio horen hobekiago egite otionan adibilia emana izan da hala e, e, eta ofizio batzuena bean orokorkiago ere on le kurkia honik ustiotek testu ingurua aldekoa dela eh nikusten gizartean badela giz, eh aldeko eh, diskurtso bat eta iritzi, eh, iritzi eh, gehiengoaren aren iritzi bat baina nere berean ere astian bellok eh, aipatzen zuen bazela porren kontrako jasismo bat eta bada ere eh, neoj sozialen kontrako eh, oppositioner on bat initzz e, e, kritikatzen da asistentzia eta asistentziapean bizi diren kertxoak eta, eta eta eta ho bada diskkurtxo bat ez dena biziki... Um nola errangu nuke, arduratsua e, gizartearen koesioa, e, zalantzan e, ematen baitu eta baitu, interes politikoa argiak. E, mm Horan, -hmm. asistenziare kontrako e, diskurtsuak, e, alde batetik ere frenatzen ditu olako neuhiak e, martxan ematea. E, Aztian nahi patuzu, e, e, neuhi, adibiaz, egeza eguneko amaja igotzea, bon, e, gaur egun e, ez luka enitz kostatuko estatuari milah bat euro gutxi gora bera kostatuko, kostatuko zen edo zen eurri fiskalek diru gehiago erakartzen dio eh, estatuari egeza euneko amaha ikotzea ez da ezin eskua den gauza bat alderantziz, baina bada diskurtso bat eh, eh, eraberean aberastasunaren eh, dezbergintasunaren kontrako jajera bat bada baina pobreak laguntzeko eh, jajera ez da evidentea eh yeah, piskatkontrajaxia da e, zenten, e, zentabadi sent sentaba e, lan lan postu badutenak eta eh direnak. Ez direnak estirenak pobreak baino pobre gainerako direnak eta gaizki ikusten dutela eh e, e, beraien e, baino piskat pobrego direnak laguntzea mm -hmm. eta bada diskurtso bat hor eh Madonna baduna eta da asistentziaren kontrako hori e, diskurtsori Eta azken egun hauetan ere, nitzepatu mm -hmm. izan da, bon, frantzaren aldetik, mm -hmm. eh, ziderruzaren kasua delata, nazionalizazioak mm -hmm. berziren berdirenez eta kulatu edo, eta ez da aldeko eh, postura hartua izan, mm -hmm. erran behar da, jardukitziak ere, europaen aldetik, ere heldu direla hor, horren kontra, naiz eta gaur entzuten nuen, departamendu batian, nah, hartua izan da, erabaki bat, departamendu batek, Eh, hartu du bere gein enpresa papeteria baten eta bere in, in gein hartzia momentu batean, beste, mm -hmm. eh, a, mm -hmm. beh, beste beraz erosale baten mm -hmm. atxamaiteko hartzean. Mm -hmm. Podere publikoak badu, zerbait mm -hmm. egiteko, hor? Eh, ese... Nik ariaztean ipatut, bon, egeza eh, eh, eh, uniko amajara igotzea ez da egiazko Ez, ez da ezinnezko gauza bat eh? Estatori mila jo bat euro kostatuko joko gutxi goraera, baina batez ere astian aipatzen nuen behar da uh, globalki uh, tratatu eh, porezia eta lehen neugia uh, eh, porezian die pertsonak laguntzeaz gain da formakuntza sustatzea. Formakuntza da eta lanpostu bat atsumatea da pogeziatik atatzeko lehen uh, lehen gauza. Mm -hmm peio, bukatzeko baditu zuen zuek ere lenta sunak bai, e, egun, gompatzen uh, anizile langilek zmiga dute bakarrik eh, ta egun zmiga mila egun eme, eme sortzi zantimada euro da bakarrik eta eh, beraz, nik ikusten dituko jende batzu joan den otoa bazuten eta aurten ez dute aurten ez dute otorik egene eta egun goto batean panan panan pa, pa, pa, jartzen bali mauzu eta zauzu, tzirak gehiago joite Alaneat, eta pana bat egun bosteun euro, mila euro da erneeta, egun go alukairuak sobera tinki dira, eh, eta beraz alukairuarek beharko dira emendatu. Mm -hmm. Mil esker, peio, mil esker jole, mil ere eta panxika baur, gurekin telefonazzena, zena esker eta beste aldi bat arte. Mm -hmm.